У п'ятницю, 4 лютого, в столиці Сирійської Республіки відбулися перші маніфестації противників режиму президента Башара Асада. Відбулись тихо і мирно. Асад не повторював помилок Мубарака і на перших порах не намагався розігнати демонстрантів, а самі мітингувальники ще не вірили у сили. Та вже за тиждень все зміниться. Хвиля незадоволення швидко перекинеться на інші міста, виступи ставатимуть щодень агресивнішими, і Асад почне жорстко душити демонстрації. Ще за місяць Україні фактично розпочнеться війна, яка так і не припиниться до часу виходу цієї книги. Нікому не буде діла до гнівної ноти з українського посольства. У неділю 6 лютого 2011-го літаком авіакампанії у Маїр я залишив Дамаск і полетів до Києва. При перетині кордону митник дав ясно зрозуміти, що віднині в'їзд до Сирії мені заборонений. Принаймні доти, поки на чолі республіки залишатиметься башарасад, і його партія відроджень. Частина третя на Зеландію. Початок авантюри. То був звичайний лютневий вечір. Холодна темрява повзла позаду білій землі, зимне повітря поскрипуючи, вицяцьковувало візерунками шипки, а закутані у шарфи і білу пару люди, по черепашечому втискаючи голови між пліч, поспішали сховатися у своїх. Зима наче оговталася, вирішивши компенсувати безформну січневу погоду, і наприкінці лютого налягла попов. Температура за вікном показувала мінус 17, весною навіть не після того, як мене добряче пошарпало серед рабів, я мав за щастя опинитися вдома і в найближчі десять місяців нікуди не збирався. Щонайменше до наступної зими не готував ніяких епохальних авантюр. Натомість планував зосередитися на написанні технотриллера, великого роману, задум якого більше року цвяхом сидів у голові, збирався поїздити містами рідної країни в рамках промотуру навіжених Навіжені в Мексиці мали з'явити книгарнях з дня на день. Навіжені в Перу виходили у світ всередині квітня. Коротше, нічого особливого, все ординарно і цілком буденно, як для письменника. І все пішло б за планом, я в цьому певен. Якби не притула, змій спокус. Так, саме той притула, про якого ви подумали. Тернопільський Сірій. Тоді він ще був ведучим ранкового підйому на новому. Недарма, кажуть, коли Господь хоче посміятися. Він спускається до людей і слухає їхні плати. Того вечора я сидів і пив чай з кренделиками в офісі однієї знайомої. Вже годину влаштувався йти додому, але ніяк не міг відірвати дупу від крісла. Щось утримувало мене, наче магнітом чи то репіння морозу за вікном, чи то інтернет і тепла батарея під боком. Жив я тоді на Лух'янівці, а офіс моєї прительки знаходився в нетрищах промислових будівель неподалік метро Берестей. Самі розумійте, пиляти, дай Боже, та ще по такій холоднечі нема дурних. Поки був чай і поки мене не гнали в три від батареї здавати зайняту висоту я не збираю. Несподівано задзвонив мобільний. Я глянув на екран. Номер невідомий, але з крутих. З тих, які можна запам'ятати, навіть будучи налиганим до стану, а подивіться, як я можу, і які, певно, коштують цілу селену грошей. Міркуючи, хто б то міг бути, депутат який чи хто, Натиснув кнопку «Прийняти виклик». Кідрук здоров!» Бадьоро випорснуло з трубки. Голос такий до болю знайомий, Десь я його вже чув. Стопудово чув. Настільки знайомий, Що розумію, мені буде соромно, Якщо не впізнаю його. «Ну, привіт», кажу. Водночас подумки перебираю всіх, Кого знаю. Друзів, просто нормальних чуваків, і тих, хто не вміє зі мною спілкуватись. Голос не асоціюється з жодним із них. Це Сергій Притула. Маєш хвилину на розмову? Стрілять, колотить. Спершу я ледь не поперхнувся чаєм, а потім, скажу відверто, хотів кинути трубку. День і так паршивий, а тут ще якась скотина розводить, думаю собі. Не інакше. Ну реально, якого це лисого Притула дзвонитиме? Ми з ним бачилися за життя три рази, і навіть він прочитав мені мексиканські хроніки, але це ще нічого не значить. Я безправді розірвав зв'язок, і якби не один юан. Тиждень тому піар-відділ видавництва, яке видавало «Навіжених», надіслало притулі готовий текст «Навіжених у Перу» з проханням прочитати і за бажання черкнути вступ. То звична практика серед книжкових піарщиків – віддавати рукописи відомим людям, не літераторам, щоб ті склепали передмову або ж, на крайній випадок, карликовий відок, кілька патетичних речень, таких же пустих, як і солодких, який потім буде розміщений на четвертій сторінці обкладинки. «О, чувак, здоров! Ще раз придуркувато вітаюся!» — Маю, говори, що в тебе. А сам уже майже певен, що сірий дзвонить через навіжених у перу. Не сподобалися. Близьковикою торохнуло в голові. Зараз він скаже, що я можу запхати свою макулатуру собі в те місце,